Нашето място 12-та лекция на общия окултен клас 5-та година, държана на 3 февруари 1926-та година Верен, истинен, чист и благ всякога бъди Чете се темата «Отличителните черти на 4-те годишни времена» Следния път пишете върху темата Най-малкото и най-голямото число. Сега ще ви задам няколко въпроса. От колко величини се определя реката? Реката се определя от три величини – дължина, широчина и височина. От какво се определя човешкият тръст? От височината. От какво се определя животът? от своята дължина, широчина и дълбочина. Животът на всички хора не е еднакво дълъг. Широчината на живота се определя от диатилността на човека. Дълбочината му пък се определя от разбиранията, от схващанията, които човек има за него. Първите хора са имали дълъг живот. След това животът постепенно се е скъсявал, защото теренът му се е изменил. Питам, защо човек скърби? Мнозина ще отговорят, че човек скърби, когато изгуби нещо. Какво е изгубил той? Трябва ли да скърби човек, когато има най-главното живота? Наистина всички хора скърбят, но скръпта им реална ли? Запитвали ли сте, защо скърбите? Кажете, как мислите вие по този въпрос? А не как мислят? Писателите или поетите? Защо боледува човек? Обаче има хора, които през целия си живот не са боледували. Защо гледа човек? Всички животни гледат ли? За пример, микробите в океана имат ли очи? Какъв е происходът на думата гледам? Какво означава тя? Някои запитват, защо Господ е допуснал греха? Пък аз питам, защо хората грешат? Съгласни ли сте Вие с твърдението, че грехът съществува в света? Светът е създаден от Бога, но грехът, като нещо външно видимо, материално, никъде в Божествения свят не съществува. Грехът съществува само в мислите, в чувствата и в желанията на хората, но външно той не съществува абсолютно никъде. Срещали ли сте някъде греха вън от човека, като същество в определена форма, и разговаряли ли сте с него? Ще кажете, че грехът е в дявола. Виждали ли сте дявол? И той е като човека, но вън от него не живее. Намерете дявола и злото вън от човека. Колкото и да ги търсите вън от човека, те не съществуват. Да търсите злото и грехът вън от човека, то е все едно да търсите страха вън от човека. За пример, денем човек се страхува от нещо, бои се да не падне от някоя скала, да не падне в някоя пропаст и така нататък. Все таки, той се страхува от нещо, има някаква реална причина за неговия страх. Ами вечер, от какво се страхува? Слушайте някой човек да разказва С нощи сънувах, че щях да падна от една висока скала и много се оплаших. Като стане сутринта, вижда, че нищо не е било, никаква скала няма пред него. Значи има страх, който почива на нещо реално, има страх, който е само отражение на живота. Има скръп реална, има скръп нереална, която е отражение на живота. Само реалната, действителната скръп има цена. Тя се среща много рядко в живота. В това отношение, невидимият свят постоянно изпраща експедиции от ангели на Земята да намерят истинската скръп. Като я намерят, те я на небето като някаква рядкост. И затова всичко останало, което хората наричат скръп, по видимому му само е скръп. Някой казват, скърше се сърцето ми от скръп. Сърцето му се е скършило, а при това той продължава да живее. Може ли човек да живее със скършено сърце? Друг някой казва, смазана е душата ми от скръп. Може ли човек със смазана душа да прогресира? Като слушате тези работи, някои ще кажат, няма ли по-важни неща от тези, за които заслужава да не се говори? По-важните работи са за по хора. Щом искате по-важни работи, ще ви запитам. Защо Сатурн има лошо влияние върху човека, а Юпитер добро? Колко пръстена има Сатурн? Не се знае точно. Какво означава пръстена? В живота пръстенът означава свързване. Когато един момък и една мома се годят, те се разменят пръстени. Казва се за Юпитер, че е имал три пръстена. От тук ние ще извадим заключението, че Юпитер се е годявал и разгодявал три пъти. Какво ще кажете за това отгоре? Ние трябва да разглеждаме Вселената като жив организъм. Във всеки от на който се концентрирани различни динамически сили. Питам, в коя част от човешкия организъм, анатомически и физиологически, можем да поставим Сатур, каква е неговата функция върху човека? Както всеки орган в човешкото тяло изпълнява точно определена функция, така и различните планети оказват различно влияние. Върху него. За пример, ако влиянието на Сатурна върху известен орган от човешкото тяло е лошо, влиянието му пък върху всички останали органи е благотворно. За глупавите хора Сатурн е крайно разрушителен. От всички богове най-умен, най-мъдър и с най-голяма опитност е Сатурн. Той не е лековерен да вярва на думи само. Като отиде при него някой човек, той веднага разглежда живота му от единия до другия край и като намери даже една погрешка, казва «Хайде, върви си! С тебе работа не може да се върши!» Той не е неснисходителен към погрешките на хората. Започнете ли да се извинявате, че сте слаби хора, че грешите, той казва Човек трябва да бъде абсолютно справедлив и умен, нищо повече. Съвременните астролози, като говорят за Сатурна, казват «Страшно нещо е да се намира човек под влиянието на Сатурна». Човек трябва да се пази от него. Той е цяло острие. Защо? Защото е изгубил вяра във всички и не се подава на ничие влияние. Единствената планета, с която малко се спогажда и към която благоволи, това е богинята Венера. Като я види, той казва, само на тебе до някъде вярвам. Иначе той не вярва даже и на Юпитер. Някой казва, аз имам критически ум. Критическият ум е присъщ на Сатурн. Твоят ум де е тогава? Друг казва, аз съм благороден човек. Благородството е присъщо на Юпитера. Тогава де е твоето благородство? Или ще кажете, че сърцето ви е пълно с любов? Любовта е присъща на Венера. Де е вашата любов тогава? Казвате, ние имаме практически ум. Практическият ум е присъщ на Меркурий. Казвате, ние сме учени хора. Учеността е качество на Слънцето. Питам тогава, де е вашият критически ум, де е вашето благородство, де е вашата любов, де е вашата практичност, де е вашата ученост? Като извадите всичко това от себе си, кое остава ваше? Де сте вие тогава? На кое място се намирате? Коя величина, кой капитал е ваша собственост? Ще излезе, че вие още боравите с чужд капитал. И тъй, главната задача, която предстои на човека, е да намери себе си, да намери своето място като малка величина някъде в космоса. Намери ли веднъж мястото, което заема в космоса? Той ще изпита такава радост, каквато никога в живота си не е изпитвал. И ако хората постоянно губят радостта си, причината за това е, че те още не са намерили своето място. Те се радват на чужди радости и скърбят за чужди скърби. Хората скърбят, но скръпта им не е тяхна. Тя е на Сатурна. Хората воюват, сражават се, защитават известна кауза, но тя не е тяхна. Тази кауза е на някой марсянец, който търси своето право и иска да го възстанови. Значи, вие воювате вместо Марса. Де сте вие тогава? Казвате, аз воювам за отечеството си. Кое е вашето отечество? Казвате, ние трябва да работим. Че качество е работата? На Меркурий. Жената казва, аз трябва да готвя, да задоволя мъжа си. Същност, на кого служат жените? Чии чиновнички са те? Или кой ги заставя да готвят? Луната и Марс. Казвате, трябва да се готви, за да едем. Значи, вие едете вместо Луната и Марс. Във всички тия символи на живота, древните мъдреци са скрили една велика истина. Това представлява велика божествена наука, която трябва да се изучава. Само интелигентният, разумният човек може да се домогне до тази наука. От какво се виси интелигентността на човека? От дължината на неговия нос. Човек може да продължи носа си само чрез силата на своята разумна воля. Ако носът на човека се продължи изкуствено, по някакъв особен начин, той не може да бъде интелигентен човек. Главният въпрос, който често трябва да се задавате, е следният. Какво място заемате в космоса? Каква специална служба имате в общия живот? Ако запитате някого на каква служба е, той ще ви каже, че или някъде по финансовата, или по търговската част, или учител, или инженер, и така нататък. Това са служби, които заемате във вашия личен живот. Но вие трябва да знаете службата, която заемате в целокупния живот. Този въпрос трябва да се разреши. За пример... Каква е била службата на Христа, когато е дошъл на земята? Христос е дошъл на земята да спаси човечеството, а заедно с това да изяви Божията любов. И затова, когато някой пожелая да изяви Божията любов, той трябва да отиде при Христа, да го научи как да постигне това. В една от неделните беседи аз употребих думата «Рада» която на български язик се дава и като име на човек. Рада. Вие си служите с тази дума, произнасяте я, без да знаете какво тя означава всъщност. Тя е санскритска дума и се пише Радха. Българите са взели тази дума и свърлили са буквата Х и са образували името Рада. Рад Ха означава а реалната любов, с която човек може да служи на Бога в въплотения живот. Или тя още означава онзи принцип, чрез който Божественото може да се прояви в материалния свят. Буквата А в тази дума означава активност, активно начало. Рад Ха подразбира в санскритски язик водителка на хорото, на онова хоро, което става според закона на любовта. Всеки човек, който иска да служи на Бога според закона на любовта, той трябва да съдържа в себе си принципа на Радха. Казвам, сега е време да схванете дълбокия смисъл на Христовите принципи. Не ги ли разберете правилно, вие не може и да ги приложите. Ако един принцип се приложи механически, той не дава никакъв резултат. Приложили се по дух, по смисъл, той ще даде поне микроскопически резултат. За пример, държите ли в ума си отрицателните черти и погрешки на хората, вие не можете да бъдете радостни. Радостта е при също качество на истинския християнин. Каква полза ще имате, ако знаете погрешките и добродетелите на хората? Добре е да се знаят погрешките на хората, но и това не пренася никаква полза. Човек се ползва само тогава, когато знае великия принцип, по който може да служи на Бога и да прояви Божия живот в себе си. Всеки човек има желание да извърши нещо велико в света. Кое е великото, което човек може да извърши? Той не може да носи земята на гърба си, нито да спаси света. Това е задача на великите духове. Ако наблюдавате хората, ще видите, че някои от тях не могат да се справят дори със своята форма, като човеци. Според това, всеки човек може да извърши най-много онова, което отговаря на степента на развитието му. В това отношение, всяка душа взема определено място и определена служба в космоса. Значи, деятелността на цялото човечество представлява съвокупност от деятелността на милиарди души, всяка от които трябва да знае своето определено място и своята деятелност като монада в цялото. Застанете ли на своето място? Вие ще придобиете правилна философия за живота, правилни методи за работа. Иначе вие ще имате непрекъснати падания и ставания. Някои хора обичат да съветват другите как да поступват, какво да правят. Добре е да съветвате другите, но трябва да знаете дали вашият съвет се съвпада с работата и мястото, които природата им е определила. Кой учи птицата да хвърчи? Кой учи рибата да плава? Кой учи червият да влиза в дървото и да прави дубки в него? Кой учи пчелите да събират мед? Както виждате, всички същества от най-малките до най-големите имат свое вътрешно ръководство, което ги напъства към тяхната специална работа. Всички живи същества, малки или големи, съставляват удове на великият божествен организъм. Всички същества на Земята се ръководят от по-разумни от тях. Растенията и животните не принадлежат на хората. Те могат само да ги култивират и да се ползват от тях. Обаче растенията и животните принадлежат на същества с много по-високо развитие от това на хората. Същото може да се каже и за много от вашите мисли, чувства и стремежи. Те не са ваши, но принадлежат на свят по-висок от вашия. За пример разгледайте следния факт. Като наблюдавате живота на децата, щом дойдат на възраст около 15-16 години, те минават период на буйност или на прояви на любовта, следствие на което казват за децата, че са луди и млади. Минали този период? Те постепенно се окрутяват и когато дойдат към 50-60 годишна възраст, любовта им изчезва. Питам... Може ли да се нарече любов това, което се явява и изчезва? Това е само известна дятелност, известна енергия, известно предприятие вън от човека, което той участва. Свърши ли се предприятието, предприемачът казва на този човек, а работата се свърши вече, ти ще отидеш дома си. И тогава същият човек казва... Аз нямам вече любов в себе си. Той се намира в положението на уволнен чиновник, когато пенсионират. Каква е разликата между чиновник на служба и пенсиониран чиновник? Чиновникът, който е на служба, трябва да отива на работа всеки ден редовно от 8 до 12 часа сутрин и от 2 до 6 часа след обяд. Пенсионерът в това време ще бъде или дома си, или в някоя кръчма, или кафеней, или ще търси из канцелариите и канторите някаква служба. В този смисъл и волът е чиновник при вас. Като го впрегнете сутрин в 8 часа, чак вечер го разпрягате. Има и пенсионери волове, които по цял ден се движат свободно из горите или вадите. Кое положение е по-добро – на чиновника или на пенсионера? При сегашното състояние на хората, положението на чиновника е по-добро от това на пенсионера. Обаче при други условия, положението на пенсионера ще бъде по-добро. Сега аз искам да ви наведа на мисълта за свободата. Казвате, че човек трябва да бъде свободен. Никой не е свободен, никой не живее за себе си. Свободен е само онзи който е намерил своето място в космоса. Докато човек не намери своето място, той ще бъде в закона на ограниченията. Затова непрестанно търсете своето място. Какво се изисква за това? Трезва мисъл. Някой казва, смутено е сърцето ми. Само ти не си смутен. Милиона хора има като тебе смотени. Аз съм беден. Освен тебе има още милиони хора бедни. Аз съм гладен. Още милиони хора има гладне. Само ти не си гладен. Значи има общи положения, които едновременно засягат много хора. Грехът, глупостта, гневът, например, не са достояние само на един човек. Те са достояние на хиляди и милиони хора. Обаче има и специфичен гняв. Например, когато човек се гневи без причина, тогава той нарушава божествения закон. Когато човек се гневи с причина, този гняв е на мястото си. Той е съзнателен гняв и влиза в принципа на справедливостта. Тогава човек се гневи, защото вижда нещо неправилно в себе си, което иска да изправи. Гневи ли се човек, че не е постигнал някакви свои користолюбиви цели, този гняв е безпредметен. И тъй, Радха означава служене с любов. Само любовта освобождава човека. Вършете всичко с любов, без да считате, че правите нещо. Жената, например, готви и си казва, защо съм толкова глупава, че съм седнала пред този тиган и тази тенджера и пред този огън да се пека? Защо не отида някъде в гората на свобода? Отиде в гората, но и там казва, защо не си отида дома? Значи и дома си да е, и в гората да отиде, тя все не е свободна. Учителят казва, какво съм се затворил тук между тия ученици да ги уча? Ученикът казва, какво съм взел да се занимавам с тези глупости. И учителят, и ученикът не са свободни. Те са роби. Всеки човек, който не е доволен от положението си, той е роб. Ако свещеникът служи литургия в църква или държи някаква проповед, и не е доволен от работата си. Той не е на мястото си. Той е роб. Помнете следното правило. И най-малката работа, извършена с любов, дава свобода на човека. Това подразбира думата Радха. Това значи... Да реализираме нашия живот на Земята в смисъл да го живеем в най-възвишените му проявления. Ние живеем човешкия живот по-божествено, а трябва да живеем божествения живот по-човешки. Как ще се изрази божествения живот по-човешки, не знаете. Това е задача, която трябва да разрешите. За тази цял всички ваши мисли, чувства и опетности трябва да се съгласуват, т.е. да се обобщят в следната мисъл. В Божественото съзнание съществува вечна хармония, която регулира умовете на всички хора. Штом човек забърка мислите си, нека каже – в Бога има вечна хармония. Какво правите вие? Щом се объркате, отдалечавате се от Бога, а с това се подпушвате и започвате да мислите, че Бог е вън от вас, някъде на небето и не ви чува, не ви разбира. Така казваше и Соул. Не ме слуша Господ. Защо не го слушаше Господ? Той не се запитваше. Послушанието е велика добродетел за ученика. Всеки, който не се вслушва в гласа на любовта и няма послушание към нея, той всякога изпада във вътрешни противоречия, при които изпитва недоволство от себе си и започва да се подценява. Обаче, и когато се подценява, и когато се надценява човек и в двата случая, той не е на прав път. И двете положения не са верни. Аз желая всички ученици в школата да придобият вътрешна хармония в себе си, да придобият принципа на Радха. Който изявява този принцип правилно, той има в средата на челото си една светла звезда, която показва, че между Бога и този човек е създадена връзка. Питам, де са вашите звезди сега? Кой от вас има такава звезда? Голяма е радостта на човека, който има такава звезда. Много хора са виждали светлина, но тази звезда те не са я виждали. Няма по-красиво нещо от това постоянно да виждате тази звезда, която да ви улеснява във всички ваши мъчноти. Тази звезда може да се вижда така? Както мъдреците овчари видяха звездата, която ги заведе да се поклонят на Христа. Това беше Христовата звезда, която те видяха. Христос всякога виждаше тази звезда пред себе си. Затова именно наричат Христа сутринната звезда или зорницата на живота. И тъй, първо ще търсите своето място. Второто, което трябва да предобиете, това е състоянието на Радха. За постигането на тези две неща се изисква усилена работа. Вие имате условия и материали, с които можете да работите. Тази работа представлява алхимически процеси, които трябва да станат у вас. Тези процеси не са нищо друго, освен условия за присъздаване на човешкия характер. Човек трябва да пресъздаде т.е. да облагороди характера си. Той ще постигне това, като превърне всички неблагородни метали в своята кръв в благородни, главно в злато. В идеята за превръщане на неблагородните метали в благородни, алхимиците са скрили великата истина за пресъздаване и облагородяване на човека. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди 12 та лекция от Учителя, държана на 3 февруари 1926 г. София